Kami minta kepada Al Habib Ali bin Husain Al Hamid untuk memberikan mauidhoh hasanahnya di majelis yang mulia ini. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbadi li jalali wajhika wa'azim sultanika Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabardu Faya ikhwani rahmaqum Allah Akhusu bi dhikri sayyidil habib Ikhwani fi Allah Mat'an Allah bihayatih Alhabibun Ahmad Jamal ban wa sayyid al-habib alawi bin abdullah al-haddad habibana salih mudawilnah wa jami' akhwani min al-habaib al-kiram mudah mudahan dipanjangkan umur Allah subhanahu wa ta'ala fi taatihi hingga bisa mendidik kita bersama memberikan satu tausiah irsyadat atau taujihah agar kita bisa berjalan di jalan habib sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa istiqamah itulah yang diharapkan oleh orang-orang saleh yang terdahulu. Yang kedua, shalawat salam semoga terhaturkan kehariban Baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami bersama harapkan semua syafaatnya kelak yaumul kiamah yaumala dzillah ila dzillih illa bi syafaatul habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Hadirat Rahimahkamullah Tiada terlintas Satupun dari hati Saya pribadi Untuk bisa berdiri di hadapan anda Semua di tempat majlis Yang mulia ini Tiada lain, tiada bukan Kami berdiri sini Mumtathilan Amril Sayyidil Habib Sahibul Fadilah Sahibul Majalis Khadimul Ilma syariah Wa insyaAllah Waraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antuk itu kita berjalan pada perjalanan-perjalanan -berjalan yang seperti ini tiada satupun kerugian yang akan kita dapatkan melainkan keuntungan-keuntungan baik yang kita rasakan atau tidak kita rasakan, begitu kita ketahui atau tidak ketahui, karena inilah Manhajul imaniyah satu jalan iman bagi orang yang ada iman di dalam hatinya, kelak akan berbahagia dengan perjalanan-perjalanan yang telah dirintis, yang telah dibangun, yang telah dibentuk oleh orang-orang saleh. Dan inilah cikal bakal asas yang dimaukan oleh baginda sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Rahmatullah, dakwah untuk mengajak jalan baik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu yang membanggakan hati baginda Sayyidina Muhammad s.a.w. Kalau kepingin anda ingin membahagiakan baginda Sayyidina Muhammad s.a.w. Ajaklah orang untuk jalan ke jalan Allah s.w.t. Dengan satu al-akhlaq al-karimah. Dalam perjalanan yang dekat-dekat ini kami bersama dengan beberapa ulama' Ada seorang profesor kafir masuk Islam bukan karena kepandihan seorang dai, bukan kepintaran orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya, melainkan dengan budi pekerti yang luhur dan dengan akhlak yang baik. Itulah yang telah disabdakan oleh Baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq yang sampai dipuji lebih besar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala wa innaka la'ala khuluqin azim Beruntunglah orang yang bisa metik akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beruntunglah orang yang bisa mengambil siratul dan akhlak Baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dari jalan apa jalan yang seperti ini adanya Jaga hati, persiapkan hati, jaga niat, persiapkan niat, masuk ke tempat-tempat yang seperti ini. tiada lain, tiada bukan untuk menggapai rida Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang di depan, di belakang, di tengah, semuanya persiapkan untuk menggapai rida Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah mabda dan asas orang untuk bisa menggapai semua yang dicucurkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tayyib la yagbal illa tayyiba Dan sebagus-bagus yang paling baik Sebagai penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah hati setiap orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk itu hadirin bapak-bapak ibu-ibu hadirin Hadirat rahimahumullah Abil khusus alhabi abil kiram, Seorang ini Orang profesor ini ketingin melihat kepandehan Seorang da'i ini berbicara dan menyampaikan agama Islam dia ingin berdialog Sejauh mana Islam ini Akhirnya dia memohon izin Untuk bisa bertemu dengan seorang da'i tersebut Setelah ada kesepakatan dengan ringkas singkat Akhirnya bertulah dua insan ini Dan subhanallah Setelah terjadi perdebatan Terjadi munagasyat Terjadi tukar fikiran Maka si da'i Si muslim Mubalak ini dengan sopannya Dia mengajak untuk makan bersama Santam bersama di rumahnya Hadirin rahimahumullah Dengan hidangan yang seperti ini Si profesor ini heran Apakah ini keluar dari hatimu yang dalam Engkau mengundang aku untuk ngajak makan bersama denganmu Sementara engkau seorang muslim Seorang mukmin Dan aku orang di luar Apa yang menjadi keyakinanmu seraya menjawab tanpa ada berpikir dan si Dai ini mengatakan ya Sayyidi ya Habibi mayatawakafi agli maya fi agli aljawab hadimulhammin rabbi karena yang ada di opiniku ini katanya si Dai ini orang ini profesor orang ini pandai barangkali akan mengeluarkan satu pertanyaan pertama yang sangat luar biasa subhanallah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang diajarkan oleh agamaku yang dibawa oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan itu terperanjat si profesor ini hadirin rahimakumullah. Itulah ajaran yang kau sampaikan ke berapa khalayak ramai ini, ya inilah yang aku sampaikan. Untuk itu, fantabahu antum ya Sadarlah bahwasanya Anda membawa misi ini tanamkan di dalam anda akhlak baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghadapi kafir, menghadapi munafik, menghadapi kesemuanya, semuanya sempurna diajarkan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaklah mereka ke jalan huda, ajaklah mereka ke jalan yang betul, ajaklah dia ke jalan Al-Qur'an, ajaklah dia ke jalan yang sudah sempurna dibawa oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian masuk ke rumah hidangan dengan ringkas juga di, disajikan. Sesaat makan bersama, lauk-pauk ini diambilkan oleh si mubelek ini, ditaruh, dituangkan di dalam piringnya. Terperanjat orang ini, beginilah Islam jauh dari apa yang aku bayangkan. Di luar dengan kau dengan modern, modernnya transformasi, dengan modernnya komunikasi, dengan modernnya kesemuanya yang sampai kepada aku, nyatanya yang aku hadapi adalah agama yang tanpa keraguan sama sekali yang membawa kesejahteraan, kedamaian. Saat ini, ashhadu allahillahillallah, wa ashhadu anna muhammadarrossulallah. Bekinilah hadir Rahmatullah. Saya pun. Menyimak dan mendengarkan yang seperti ini, yang sementara ini kita adakan permusuhan fight dengan yang lain, tunjukkan akhlak bagi Nabi Saidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhubuufil Allah walbukhuufil Allah. Barangkali Hazirun Rahmatullah ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mumtahlan mumtathilan lil amrul khadimul hadil majlis. Mudah-mudahan ada guna, manfaat, guna dan manfaatnya. Dan ada kurang khilaf salah Kami mohon maaf yang sebesarnya Wa bila tarfu'l hidayah wa rizal anayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh